Áttundi kafli Þrebin í kóngulskarði Kýrið ongol Gólrir kifti í kuppl fróða og kvæsti af ótta og óþólanmæði Verðum koma okkur á stað, sagði hann Megum ekki hanga hér, drífum okkur Treglega sneri fróði baki við vestrunu og fylgdi Gólrir eftir hvert sem hann leti hann inn í myrkrið í austri Þeir skutust út úr trjáhringnum og skriðu eftir vegarbrúninni í áttil fjalla. Þessi afleggjari var eins og hinnir í fyrstu þráðbeinn en svo fór hann að flá til söðurs undir klettóttu fjallsökslina sem er höfðu áður séður fjarska. Hún knæði nú yfir þeim svart og ógnarleg en þá myrkari en dimmur heiminin að baki hennar. Þeir lættust inn í skugga hennar eftir veginum en þegar þeir, þeir komið fyrir múlan sveigði hann aftur til austus og fór hækandi. Fróðu og sómi stautuðu áfram daprið í bragði var nú farið að standa á samum allar hættur. Fróðu var hókin og létt hausinn hanga, byrðin var eins og oft áður alveg að slega hann. Strax og þeir höfðu yfirgefið vegamótin urðu þingslinn sem hann hafði varla fundi fyrir í íðilíu, æ, tiltakanlegri. Nú bættist það við að vegurinn var allir á brattan og þegar honum varð einu sinni litið þreyturlega upp, þá blasti við honum eins og golrir hafði varaðan við sjálfborg ringvómana. Hann grúði sér niður með vegbrúninni. Lang aflíðandi dalur djúpur skuggaflói smegði sér þarna langt inn í fjöllin. Hinnum megin í jónum, nokkund spöl inn á milli bergs nasana, stóðu múrar og törn mínas morgul hátt uppi á klettastappa sem var eins og svart kni útrá eppel dúasfjöllum. Törnin var sem umlukin svörtu allt um kring, bæði jörð og heimin voru bygg svörtt. En inn í sjálfri borginni mátti greina undalegt skinn ekki af hinu innibyrði að túngsljósi sem áður svall út um marmaraveggi mínas ívíl endur fyrir löngu þær um var raumverulegur túngluturn fagur og geislandi í dalverpi fjallanna nú var héló hennar en venjulegt mánaskinn líka stvínandi hæg um túngmyrkva blaktandi og flöktandi svo óþgerðfelt útskinn hnegnunnar hrævar sem lístu ekkert Í múrum og törnum stóðu skjáirnir eins og óteljandi svartar hólur sem mændu innan úr tóminu en efstilhuti törnsins snérist hægt að vavraði fyrst til hægri og svo til vinstri eins og risavaksinum ofuhaus sem góndu út í nóttina. Sem snöggvast stóðu ferrafélagarnir þrýr þarna við vegin hnibriðu saman og störðu anstíðar auðgumðóngað. Golrið tók sig á kýfti í kupp þeirra segja orð. Næstum dróð þá áfram. Hvert skref var þeim mótviljútt og tíminu virtist að hæja á sér svo að í hverju skrefi, millið þess að fæti var lyft og hún var aftur stígi niður, virtust líða margar viðnams mínútur. Þannig mjög kust þeir fætt fyrir fætt að hvítu brúni. Það glampaði döft á veginn þar sem hann lá yfir ána í miðjum dal og hélt svo áfram í laumurlegum sveigjum í áttina hliðum borgarinnar sem voru eins og svart gapi í útmúrana að norðanverðu. Bakkatir bekkja vegna árinan voru víðir og flatir, dökka engin með fölum hvítum blómum. Þau voru lísandi virtust fögur en þó svo hryllilegi lögun eins og vannsköpu í órólegum draumi og þau gáði frá sér dauvan ógæslegan grafarþef og rótfílu sem stóður langt af þeim. Brúin láð þannig frá einu enginu yfir á annað á brúas borðunum beggja var komið fyrir standmyndum meistarælega útskornum ýmist líkamar manna eða skrímsla en allt jafn spillt og ógeislegt á einleið hljóðlaust undir brúna en stóðu gufur uppa sem fyrlluðust og tættust um handrírinn en voru nú kaldar fróðar svimaði og fannst hugur sinn formyrkvast skyndilega stikaði hann á stað hertti á sig eins og einhver vilji annar en hans sjáls erði teki valdinn Hann reyði upp, rétti fram hendurnar fálmandi eins og svefn gengill og höfuðið vakkaði til hliðana. Somi og Gólrir tóku báður að rás á eftir honum. Somi þreyf húsbóndan og greip hann í fang sér rétti í því að hann reyðaði og fjell næstum á brúarendan. Ekki þessa leið, nei, ekki þessa leið, hvistlaði Gólrir en hvæsti því svo æsila út um tennurnar eins og hann sarkaði þunga þögnina í sundur í með ískrið. Svo að háu að hann við og kipra sig til jarðar í skelfingu. Hættuðu þessu fróðu húsbundi minn, myldraði Somi í eyra hans. Snúðu við, ekki þessa leið. Gólrir segir að hún megir það ekki og í þetta einaskipti er ég sammála honum. Fróði strauk hendi yfir ennið og rikti loks augunum burt frá kastarlánum og hæðinni. Skíman frá törninum hafði hellaðan og hann varða hamla gegn löngun sem kom yfir hann að hlaupa upp eftir gljáandi veginum að hliðum hans. Hann þurfti að beita sig hörðu til að snúa við og í því fann hann að ringurinn reyndi aftur á honum og teima hann í keðinni sem hann bar um hálsinn í áttina turninum og þar við bættist að þegar hann vjeku augum frá honum blindast hann snöggvast. Myrkið þar mætti honum var eins og órugumanlegur vekkur. Gólrir klöngrast eftir jörðinni eins og hrætt dýr og hvarfinn í drunkan. Somi drattaist á eftir og stutti og leitti reykulann húsbóndasinn eftir sem hann gætt. Hérna megin árinar kom bil í múrveiggin með frá meginum. Það smegðu þér sér í gegn og sá sómi að þeir komu á mjóan stíg sem glampaði döft í fyrstu líkt og aðalvegurinn. En eftir að þeir komust upp fyrir enginna banvæinu blóma, döknaði hann og vatn sér krókótt leið inn með norður hlýð dalsins. Áfram römbuðu hoppítarnir hlýð við hlýð eftir stígnum og sá ekki nema endrum að einstil gólrís fyrir framann sig þegar hann snýrið sér við til að reka á eftir þeim þá sáu þeir augu hans skína í hinnu falska grænkvita ljósi annakvort endurspeglauðu þau flærð morgulskinsins eða kviknuðu af einhverjum ílskufullum hugarhæringum hans sjálfs. Þeir fróði voru nú farnir að kunna á ögn og holar ögntoftir golris en nú glafti hann við og við skeldur á yfir yfir axlisér og svo hurfuglirnar jafnóðun til að halda áfram og fylgja hinni mirkust lóð. Þeir stöduðu sér hægt áfram. Þegar þeir komu hærra og lyftist upp úr náfýlinu á blómónum og guðvónum frá eitrari áni, var þeim léttara um andardrátt og hugsuninn skýrðist, en á sama tíma voru þeir rótni döiðans treyttir og uppgefnir í fótónum, eins og er hefðu gengið alla nóttina undir þrúandi byrði, eða sint langa lengi móti sjávarfalli. Síðast gátur ekki mjakast meir úr sporónum nema að fá sér kvíldt fróðinam staðar og settist niður á stein. Þá höfðu nýlega klifið upp með stórum kletti sem myndaði dálitla snös út úr hlýðinni. Framundan kom kvilt en slóðin hvar þó ekki aftur niður í hana heldur sveigði meframenni eftir hlýðarhjalla sem þó var varla meiri en svolítið silla með hildípi á hægri hlýð og þannig stemdi slóðin áfram og skáskar söður hlýðar dalsins hærra og hærra þá var til hún vittist hverfa í myrkri fyrir ofan. Nú verð ég að hvíla mig, sómi, hvíslaði fróði. Þaðið er alveg að sliga mig, sómi félagi. Það er svo blíþungt. Ég veit varla hvað lengi ég get afborið það úr þessu. Svo mikið ég vist að ég verð að taka mér hvíld áður en ég treysti mér að leggja í þetta. Þar með benti hann á þröngaslóðina sem hjalt enn á brattan næsta áfungan. Uss, uss, hvæsti gólrir í því hann kom hlaupandi tilbaka. Uss, hann læði fingur af vör og Svo togaði hann í kuppl ermi fróða og skipaði hann að halda tafalust áfram, en fróðið leta ekki segjast. Nei, ekki alveg strax, sagði hann, býðum Hann var alveg hnýgan yður úr þreytu, hann var undir kremjandi álagi, bæði andlega og líkamlega. Ég verð að kasta mæðinni, muldraði hann. En Gólrir var byrstur og brjálaður, hann gæti ekki hamið mundrað og kvæsti, en bar þó lofan fyrir svo að ósýðir heyrindur gæti ekki heyrt til hans. Ekki hér, ó nei, ekki kvíla hér bjónar. Hér geta augun séð okkur. Ef er koma brúnni, sjáði okkur. Haldið áfram klífið, klífið, komið. Komdu fróði húsbondi minn sagði Sómi. Hann hefur enn á rétt að standa. Við meigum ekki tevja hér. Já ja, sagði fróði með framandlegri röddu eins og hann væri að tala upp á svefni. Ég skal þá reyna. Og hann siglaði treytulega á fætur en það var á seint allt í innu tóku björgin að hristast og skjálfa undir þeim skrainingarnir miklu urðun og herri en nokkur sinni þeir fóru gnötrandi um jörðina og bergmáluði fjöllónum, útspratt blindandi rauður logastolpi skerandi snögt fyrir handan, hann hófst upp á heiminin að baki austurfjöllum og reytti blóðuröðum liti verið alltaf lág skía travið. hingar yfir þennan myrkraða skugadalmi aðeins kaltri eitrari skímu kom blossin óþólandi ofs Klettatindar og hryggir sem líktust skörðóttum hnýfum, byrtust í og spryttu út sem svört flikki og barið þennan góseldi í gorgorót, svo káðu við ærandi reyðar þrumur. Jafskjótt svaraði mínas morgul og vofuturnin þessu merki. Frá honum spryttu fjörugar eldingar, bláir, blossagablar, gursuð frá turninum og hæðanum umkringis og bólstruðust í veltandi reykjarmekkjum. Jörðin, stundi og út frá borginni hvað þið glamur og gauragangur. Í þeim klið kom saman hörkulegt, skrækjandi garg ránfugla og skerandi hnæg hesta sem voru að í ofsa og óta, en gegnum allt smauðu titrandi samfellt vein sem hófst upp í gegn ískur út fyrir allt venjulegt heyrtsvið. Hopitarnir veldu sér um koll, örpuðu sér niður til jærðar og heldu höndum fyrir eyrum þeir að þessu hræðilega veini lauk og það hneig aftur niður í langan sjúklegan afdreginn fagnarkreisting reisti fróði aftur höfuð hann sá hinum eini þessum þrönga dal og nú næstum í jafn múra þessarar ilsku borgar og hverni hellisvíð hlið hennar opnuðust líkust gínandi kjafti með glittandi tönnum og útu þau streymdu her sveitir heill her allur heri var klæddur kolsvörtu þær voru dimmari og sóttin Fróðir sáð og greinlega að beraði döfdekkri múranna og ljósan megin. Litlar svartar verur komu út í röð eftir röð og gengu áfram fratt og þögult fyrir streymdu fram í endalöfstu reynsli. Í fararblotti fór fjölskypa rittaralið og skilaði því áfram eins og á skipulegum skuggum en í fararblotti fór einn stærri en allir hinnir. Það var rittari allir hulinn svörtu nema hettubúnu höfði baran hjálm eins og kórónu sem blikaði með ógnvænu gliti. Nú nálgast hann brúna neðar í dalnum og fróði fylgdi honum fast eftir með starrandi augnaráði, hann fekk ekki kvarlað augum til nýja hort undan. Var þetta höfðingi hennar nýju rítara sem hafði nú snúið aftur til jarðar til að leiða þennan hryllingsherr út í orustu? Já, vissulega var hann hér komin sá nábleiki konungur sem með kaldri hönd hafi losti nýður ringberran með sínum bannmæna rítingi. Allt íni fann fróðið gamla sári svíða á sásuka og frá því leggja nýstingskulda inn a Einmitt í því að svo minning smög að honum með skelfingu og var með álega mættið að ná valdi yfir honum, namur yttarinn skyndilega staðar, rétt á brúasborðunum og fyrir aftan hann stöðvast allur herinn. Það kom undarlegt lí á gönguna með dauða þögn. Gat það verið að hringurinn var að kallast á við vomu höfðingjan sem vittist eins og hrökkva við yfir því að finna fyrir einhverju óvæntu aplí í dalsýnum. Byggs vart höfuðans með hjálmunum og krýnt, ógninni snerist sitt og hvað eins og hann skyndi skuggana með ósýnum augum. Fróði beið eins og fugg sem sér höggorm nálgast og lamast á óta og meðan hann og beið fann hann kröftur að nokkur sinni fyrir kallið um að setja í hringin. En þó fast væri á þrýst fann hann nú enga tilneingu til að láta undan því. Hann gerði sig glögt greiðin fyrir því að hringur myndi aðeins koma upp um og jaframt að þó hann setti hann á sig, gæði þa honum ekkert apl til að mæta sjálfum morgul höðingjánum, ekki enn. Villi hans útilokaði nú nokkur viðbröðið því kalli tóftanværi skelfingu lostin. Hann fann eins og þetta mikla apl þrýsti á hann. Það var segna tæki höndans og fróði fylst með því af sjálfum sér, þó ofús væri en spentur eins og hann væri að hlusta á forna sögur fjarska hvernig það hreyfði hann að þumlung eftir þumlung nær keðjunni á hálsinum. En svo greið vilji hans frammi í, hægt og hægt færði hann hendina til hlýðar og let fingurnar fara að þreyfa eftir öðrum hlut sem einnig lá falinn við brjóst hans. Kristallspípunni góðu sem Galadriel hafi gefið honum. Hún var honum svo dýrmætt, samt hafðan glendinni, þar til að þessari stundu. Á sama augnablikki og hans snartana var sem öll hugsunum hringin máðist út úr huga hans. Hann andarpaði og laud höfði. Samstundis leitt vomakonungur undan, knúði hestsinn sporum og reyði áfram yfir brúna og allur hinn myrki her fylgdi honum. Ef til í vill hafðu álfaköplanir líka villt sjónir auk þess sem viðnám hins litla óvinar sem að leitaði hafði skyndilega styrkst og þannig vikið sér undan aplhugsun hans. En auk þess var rekið á eftir honum. Tímið var komin og hann varð að hlýða fyrirmælum síns mikla húsbónda og leggja strax á stað út í stríðið í vestri. Brátt var hann horfinn framhjá eins og Einn skuggi hverfurinn í annan, niður buðóttan veginn en a baki honum hældu hinnar svörtu fylkingar áfram að streyma yfir brúna í endalausir röð. Svo mikill her hafði aldrei komið út úr þessum dal sín á dögum hins volduga ísildurs. Engin her svo illvigur og harfopnaður hafði enn sótt yfir vöð andvinjarfljóts og þó var þetta aðeins ein fylkingin og ekki sú stæst af öllum þeim Ara grúa sem Mordor sendi nú á stað. Fróði rankaði við sér. Skyndilega var sem hugsunans leitaði til Faramírs, Stormurinn er loks skotlinn á, hugsaði hann. Þessar óundanlegu ræðir spjóta og sverða stefna til óskiljaðs. Skyldi Faramýr komast tímanlega yfir fljótið. Hann var að vísu undir þetta búin en vissi hann hvenar það myndi bresta á. Og hver eftir nú að geta varið vöðin þegar sjálfur konungur hennar nýju rittar að fjær fyrir liðinu og fleiri herfylkingar muni fylgja hver og eftir annarri Ég er orðin og seitt. Allt er glatað. Ég hef slórað skammali á leiðinni. Allt er glatað. Enda þótt mér tekist að ljúka eitlunarverki mínu, mun sjálfsagt engin nokkur tíman fá að vita að því. Ég mun ekki sjálfur einu sinni fá tækifært til að segja neinum frá því. Það hefur enga þýringu. Hann var svo yfirkomin að máttlesi og vonlesi hann fór að gráta og áfram heldu herri morguls að streyma yfir brúna. Þá herðan allt í hinn rödd sómór óra fjaska eins og hún kæmir til lands út úr unans minningum um á sólbjörtum snemmorninni þegar dagur er að rísa og dyrað opnast og hann heyrir sagt Vak vaknaðu fróði húsbondi min vaknaðu Þó röddin hefði bætt við morgunverður er framreiddur hefði honum þótt að fullkomlega ærlilegt en nú var einhver annalegur asi og óþolinnmyði í röddinni vaknaðu fróði húsbondi min þeir eru farnir fram hjá Það heyrðist gælla málmhljóð. Hliðu mínars morgul hafi verið lokað. Síðustu spjótarraðirnar voru hornar neyður eftir veginum. Törnin glotti enni yfir dalnum en bjarminn hafi dobnað í honum. Kastarleginn var eins og að hverfa í dimman skugga og drungalega þögn. Samt var hann skeimandi í vökulun sinni. Vaknaði fróði húsbóndi minn, þeir eru farnir og við ættum líka að koma okkur á stað. Það er eitthvað að sveima á þessum stað, eitthvað með skimandi auga eða sjáandi huga, ef þú getur skilið hvað ég við, því lengur sem við stöldurum við á sama stað, því fyrir finnur okkur. Komdu nú strax fróði húsbóndi minn! Fróði reisti höfuð og stóð svo upp. Örfandingin hafði ekki alveg yfirgefið hann, en samt var hann orðin hressari. Hann klotti jafnvel og beita á Jaxlin því nú var hann aftur búinn að skipta um skoðun. Nú var hann staðráðinn þrátt fyrir allt í að gera það sem hann yrði gera ef hann gæti það, án hliðsjónar af tilganginum og án tilvísl til þess hvort Faramir eða Aragorn eða Elrond eða Galadriel eða Gandalfur fengu nokku tíman að frétta að því. Hann tók staf sinn í aðra hendri en kristalssglas Galadrielar í hina. Og þær sá skert ljós ljóma í greipsér, þrystliðan víða brjóstvinni og hielt til sér, af því búnust nerean frá Morgulborg sem nú geymdi ekki annað en grátt glit handan dimrar dalglufsu og hann bjóst einbeittu til að halda ferðinni áfram upp til stígnum. Só virðist sem golrir hefði skriði lengra eftir syllinni í dimmasta skuggan undir berginu þegar hlið mínas Morgul opnuðust og skili hobbitana eftir þar sem er lágu. Nú kom hann aftur skríðandi til baka, tannarnir glömmruði í honum og fingurnir skulfu, vitlaust bjánalegt kvæstann, flýtið ykkur þið Halda kannski að hætta hans liðin hjá, ó nei, vitt leysa, flýtið ykkur. Hinnir svörðu engu en fyltu honum áfram eftir sillinni. Ekki leistu þeim á blíkuna þar sem hún var tæpust og það er hefði marsinnis komist í hann krapari. Þar urðu er að þræða sig áfram eftir mjónu en það stóð ekki lengi. Brálega beigði stígurinn út fyrir ávalan klett og síðan var fjallsliðin meira aflýðandi þangt til þeir komu skindilega þröngri skoru í bergið. Ég hennar var ristur fyrsti steinstígin sem Gólrir hafi áður minn stá. Myrkvið var næstum algjört, svo er sá ekki handa sína skil. Þó sáu er rétt grilla í gular glirnur Gólriss, en hann var komið nokkur þrepp upp í stígan á undan þeim, en sneri sér við til þeirra. Varlega, hvíslaði hann, hér tröppur fullt af tröppum, para varlega, víst þurfti að sína aðgátt. Í fyrstu fannst þeim fróða og sóma það auðvelda uppgönguna að finna skóruveggina til begja handa en brátt urðu þrebin snarbrött sem reypstigi og því herra og herra sem er klifruðu því ógmanlegri var fallhæðin er þeir mistu fótana og höpuðu. Ekki bætti það heldur úr skák hver þrebin voru misjöfn stundur svo grunn að þeir rétt gátu til tánum á þau og annars mishá og því hættuleg. Sumstar voru þau slitin og sleip og kanfaddir afrendir sem voru brotin og sum laus í sér svo brast í þeim þegar áðau var stigið en einhver megin krönggruvist hobbitarnir þetta áfram það til verið bóstarlega handstyrttu sig en spintu sér þó upp með fótunum það var eins og þessi stiga ætlaði aldrei enda til lengra sem man skasti gegnum horðgrítisfjallið því hærra risu steinnvegirnir yfir höfði þeira loksins þegar þeim fannst er ekki geta afbori meira sáu ver glyrnur golris Við erum komnir upp, hvíslaði hann. Fyrstu er þá frá. Duglegir hobbitsar að klefra svona hátt. Mjög svo duglegir hobbitsar. Egið aðeins eftir fáin þrep og þeir eru komnir upp. Ó, já. Soma svimaði og var ör þreittur þegar hann kom upp. Fróði fylgdi á eftir honum og klöngraðist upp síðustu þrepinn og þeir settust niður til að nutta á sér fætur og hnjöð. Þeir sáttu í djúbri sem virtist enn stefna upp á við en haldandi svo ekki var þörf fyrir fleiri þrep í honum. En Gólrir gafi með ekkert eftir og vildi ekki leifa þeim að leggjast í neina leti. Annar stígir eftir, sagðan hann, miklu lengri þið kvílið ykkur þegar þið eru komnir upp næsta stiga, fyrr ekki, svo minn öldraði. Lengri segir þu, spurði hann. Já, mjá, já, lengri, sagði Gólrir, en ekki eins erfiður. Hoppítsatnir nú búnir að klefra brættastega, næst kemur vindustígi. Og hvað kemur á eftir honum, spurði sómi. Við sjáum nú til, sagði Góldri látt. Og já, ekkert liggur á. Ég man ekki betur að þú nefndir að það ættu svo að koma göng, sagði sómi. Kom ekki einhver göng eða eitthvað til að komast í gegnum fjöllin? Ó, jú, það koma göng, sagði Góldri. En hoppítsatnir fá að kvíla sig vel áður en kemur á þeim. Ef þeir komast í gegnum þau verða þeir næstum uppi á toppnum, mjög næstum því að þeir komast í gegn og Fróði fann til skjálta. Hann hafði kófsvitnað af klifrinu en nú varan hann kaldur og svitastorkinn og næðingu blésafti þessari dimmur skoru og hann hæðum fyrir ofan. Hann reis og fætur og hristi sig. Jæja, eigum við þá ekki að hafa okkur í það, sagði hann. Þetta er engi staðið til að láta fyrir berast. Áfram hélt fjallastigurinn að er virtist mílu eftir mílu um skorur og sittlur. Alltaf mætti kaldur vindur á þeim og jók í hann og var það roki. Það var eins og fjallið væri með banvænum andgusti sínum að reyna yfirbuga þá og hamlaði þeim frá lendardómum háfjallana og helst vildi það sópa þeim nefri í myrkurdjúbin fyrir neðan. Þeir heldu helst að komið væri að endalokunum þegar þeir urðu þeir skyndilega varir að engin vekkur var lengur á hægri hönd. Þeir sáu sam og ekkert út úr augunum. Mikil svört formlausu bákn og djúp gráir skukkar voðu yfir þeim og allt um kring en við og við var sem döftu rautt ljós blikaði undir láskýjum og eitt andartak þóttust þeir greina að háa að dranga fyrir framann sig og til beggja handa eins röð af súlum sem hjældu uppi í geysi mikill í hallandi skíaþekju. Þeir þóttust nú sjá að þeir hefðu klifið upp mörg hundru fett og væri komnir út á enn eina sittluna. Bergið var á vinstru hönd en heildýpi til hægri. Gólrir fór enn fremstur þétt uppu bergið. Þessa stundina lá leiðin ekki upp á við en því meiri farartalmar voru á henni svo hún var hættuleg Í myrkri, hér og þar voru urðir, klettar og stórgríti sem hrunið höfðu niður úr berginu. Þeir fóru sér hægt og varlega. Sómi og fróði höfðu nú ekki lengur hugmyndum hver langt á síðan er hældu inn í morguldalin. En þeim fannst engu líkara en að nóttin væri endalaus. Loks urði er þess varir að hár klettavegur reis upp fram þeim og þar með opnust ný þrepp fyrir fram að þá. Endókuðir aðeins við, en fengu þó ekki að blása almil og nös, árin haldið var áfram að klöngrast upp. Það var ærið löng og þreytandi ganga. En þessi stíði var ekki grópaður í að í fjallslíðina og svo fyrri. Hér var eins og allt bergið væri ávalara og í undanhöllum bergstöllum. Svo að þrebin liðust um þá í sífaldum vendingum til og frá eins og höggormur. Á einum stað beigðu þrebin til hægri alveg fram á eistu nöf koldeims hildýpis. Fróði gægvist fram um brúnina og sá fyrir neðans í gífulegt botleysi, en þetta var raunar hvorki meira enni minna enn hið mikla gljúur innst í morguldalnum. Neiðri í afgrunni þess, sá hann vomuveginn hlíkjast eins og hljelóandi glóðarorm frá henni döðu borg upp að nablaus á skærðinu. Hann sneri sér snöktu undan. Áfram og áfram tegðist og sveigðist vindustíin þangur til koma síðasta kaplanum, stuttum og beinum sem lág lóksins aftur út á bergsnöss. Það var nú ljóst að með því að klifra upp eftir þreipanum hafðu þeir sveikt útrú aðalsgarðinu upp frá djúpa gljúfrinu en fyldu annari og hættulegri heljarleið upp af minni gljúfrum í háfjöllum eppel dúaðs. Hoppítarni sáu eins og í myrkur móðu háar súlur og skörðóttar gnýpur á báðar hliðar en að milli er að skárust djúpi gil og sprungur inn í bergið enn svartari enn nóttin þar sem löngu gleymdir vetur hafði sorvið og nagað sólalaust grjótið og nú var eins og rautt blykið á himninum væra styrkjast þó er gætu ekki gert til grein fyrir hvort að þítti að enn ein ömulegur morgun væri raumverulega rísa í roða yfir þessum skuggastað eða hvort er sæju aðeins í bálið frá einhverjum hrika verkum sárons í hryllingi gorgorótar fyrir handan En langtrið framann og ofan við sér þóttist fróði enn sjá er hún var litið upp, sjált háskarð þessa voveflega fjallastíks. Þar var sem bæri í dumbróða östurheiminsins djúpan skortningi gegnum efsta rikkin, þröngan og djúpsnittan melli tveggja svartra fjallsaksla og upp á hvorri öxlinni stóð steinhorn. Hann dokaði aðeins við til að horfa nánar á þetta standurinn hæra megin var hærri og mjóslegnari og efst í honum var sem logaði rautljós eða var það aðeins roðinn handan fjallana sem lísti í gegnum gluggaport. Og nú sá hann það að þetta var svartur törn sem reis yfir háskarðinu hann kifti í handlegg sóma og benti. Mér líst nú ekkert á þetta sagði sómi, svo só að þessi ágæta leynileðin er þá undir strangri vargæslu eftir allt saman urraði hann og sneri sér að gólri og þetta hefur þú líklega allta vitað þrjóturinn, býst ég við hvað með það? allra vega er auðvitað gætt og ó, já sagði gólrir auðvitað, en hobbitsar vilja reyna einhverja nýja leið þessi kanski minnstu verðuð Kanski eru líka allir farnir út í stóra stríðið, kannski já, kannski muldraði sómi en eigum við eftir langa leiða turninum og drjústund Líður áður en við náum þangað upp og en eigum við eftir að glíma við göngin sem gólrir myndist á ég held að það sé nú mál til komið að þú farir að kvíla þig fróði húsbóndi minn ég hefa að vísu ekki hugmyndum hvaða tími dags eða nættur er en hitt er að við höfum verið óra tíma á rólinu já, satt, segiru nú höfum við sannlega þörf fyrir kvíldina mælti fróði reynum að finna okkur eitthvert afdrep þóð að sé ekki nema skjól gegn myndi til að safna kröftum fyrir síðasta áfangan með því kom hann upp um sig hann kallaði næsta áfanga þann síðasta óknir landsins fyrir handan fjöllin og þar þrautir sem þeir þar yrði að yfirstíga voru hún svo fjarlægar að hann gati genið sinni leitt hugan að þeim hann beindi öllu milljastyrk sínum að því eina markja komast í gegnum eða yfir þennan fjarlatröskuld og framhjá þessum varturni. Það virtist svo óyfirstíganlegt að ef honum tækist með einhverjum hætti að ljúka því af óyfirstíganlegt að ef honum tækist með einhverjum hætti að ljúka því af fast honum það jafngilda því að hlutarki sínu var lokið. Þannig var honum innanbrjóst núna á þessari myrkustund þar sem hann var orðin svo máttfærin eftir barningin undir kongulskarði kýriðt ungól Þeir bjögust fyrir í dimri sprungumill í tvekkja valdugur að dranga, fróði og sómi, fet, húðsir dálítið niður í skoruna, en golrir hnibraðið sér niður rétt fyrir utan opið. Það er í skjólinum tóku hobbitarnir til matasins sem er bjögust við að yrði síðasta mál til þeirra, áðun að þeir kæmi niður í heið ónefnanlega land, ef til vill síðasti málsverðu sem þeir myndu neita saman. Þeir áttu dálítið af nesti góndormanna en fengu sér líka nokkur brot af vegbröði álvana og aðeins vatnsópa. En þeir voru svo sparir á vatnið að þeir dreiftu aðeins á því til að væta þurrar hverkarnar. Hvar skildu við næst finna drekkandi vatn? spurði sómi. Ó jæja, ég býst nú við að þeir fyrir handan þurfi líka að drekka, ætli orkar drekki líka eitthvað? Jú, víst drekka þeir, sagði fróði, en tölu sem minnst um það nú. Sá drykkur er víst ekki fyrir okkur. Því nauðsynlega er fyrir okkur að fylla flöskunnar okkar, sagði sómi. En hér uppi er ekkert vatn að fá. Ég hef ekki heyrt minnsta drópa drjúpa. Og auk þess var fara mér okkur við að leggja okkur vatn í morgul til muns. Forðist að drekka nokkurt vatn úr þeim ám sem renna út frá ymlað morgul, voru hans orð, sagði fróði. Við erum ekki í morguldalnum núna og ef við kæmum að fjallalæk, rinni hann í hann, en ekki útró honum. Ekki myndi ég nú treysta því, saði Somi, ekki nema ég væri alveg að farast úr þosta. Það er einhver vondur andi yfir öllum þessum stað. Hann hnusaði út í loftið. Já, og meira sé að vond líkt, að því held. Tekur ekki eftir því? Undaleg líkt, einkennilega megn. Mér er ekkert um það. Mér er ekki eftir um neitt hérna, sagði Fróði. Það er allt í jafn hábölvað hvað sem það er þrep eða þremill, andi eða fjandi. Allt virðist í jafn anstíkilegt hvað sem það er af jörð, lofti eða vatni. En svona er nú einu sinni leið okkar mörguð. Ó já, víst er um það, sagði Somi, og við hefðum aldrei lagt út í þetta æfintýri ef við hefðum haft minnstu hugmundum hvernig þetta allt yrði þegar við laðum á stað. En ég get er að þar ni séð oft allar þessar hetjudáðir og hugdísku verk sem fjallað eru um í gömnum sögnum og kvæðum fróði húsbondi minn ævintýri eins og ég var vanur að kalla þau ég hjálta þá að þey voru eitthvað sem fína fólki í sögunum skrippi út í og leitaði að af því að þey longuðu svo til að upplifa eitthvað skemmtilegt það var svo spennandi og lífið heima hálftilbirtingalítið ég hjálta að var einskunnna frístundagaman hjá þeim eða íþrótt að leggja út En þannig er ekki með þau æfintir sem raumverulega gerast, allra síst þau sem verða eftirminnilegust. Þar deftur fólk óvart neyður í þau áðeins að vita nokkuð hvert það er að fara og venjulega er öll leiðir að fyrirfram mörkuð eins og þú orðar það. Samt held ég að þessar æfintir að hetur hljóti einhver tíman að hafa átt möguleika eins og við á að snúa til baka en gerði það bara ekki. Ef þið líka hefðu snú til baka, þá myndu við heldur ekki vita neitt um þá, því að þeir hefðu ekki unni nein afrekk og væru með öllu glendir. Við heyrum aðeins um þá sem hefðu ótröðir áfram, og það þá er fengi ekki góð endalók, enga vegin. Það minnsta kostið myndi sjálft fólki í sögun ekki kalla það góðan endi, þó fólk utan sögunar geri það. Þú veist hvernig það er, svo snúa er aftur hendil sín og allt er svo sem í lægi þó þeir hafa breyst eins og Bilbo gamli. En það er ekki alltaf mikið varið í að heyra það sögur þó að það sé ágætt að detta sjálfu niður í þær. En ég er að velta þið fyrir mér hvers konar sögur við höfum eiginlega dotti niður í. Já, ég spyr mér líka stundum að því, sagði fróði. En ég veit ekki. Og þannig á raunveruleg saga líka vera. Taktu hvaða sögur sem þið þykir gaman að. Þegar þú heyrði getur verið að þú vitir eða getur því er upp á hvernig saga það er og hvort hún endar vel eða dæpulega en fólkið í sögunni hefur ekki minnstu hugmynd um það og það verður líka lítið varir í hana eða vissið að fyrirfram Réttir það, svaraði Sómi Tökunni dæmis Berinn aldrei hefði hann getið ímynda sér fyrirfram að hann ætti eftir að ná silmelinum úr járnkórunni á þengirýmum og samt gerði hann það og þá lengti hann þó á verri stað og í hræðileiri hættum en við nú En það var auðvitað löng saga sem sveflaðast milli hamingi og sorgar og langt út fyrir það. Og Silmerillinn hélt áfram og kom til Jarendils. Og hugsaði það, húsbóndi minn, sem ég hef nú aldrei hugsað út í áður, við erum með, ja, það er að segja að þú ert með, hluta af ljósi hans í litla stjörnuglirinu sem drottningin gafðir. Það er furðulegt að hugsa til þess að við erum hér eiginlega enn í sama æfintirinu. Þannig heldur að stöðugt áfram, skildu mikil æfintýri eiginlega aldrei enda. Nei, sjálf æfintýrin eru óendaleg, sagði fróði, en söguhetjurnar koma og fara þegar hluturki hverrar um sig líkur. Hluturki okkar líkur einnig síðar, já, og jafnvel fyrr en síðar. Og þá verður vist komin háttatími fyrir okkur, sagði sómi og hlóa kaltæninslega og ég meina það fróðu húsbóndum minn ég vildi að það kæmi venjulegur háttatími fyrir okkur ég var einfætlega við það að fá venjulega kvíld og svefn og mega svo vakna upp á morgnum til verka í garðinum það er í rauninu það eina sem er langa til allar þessar stóru og voldugu fyrirætlanir eitlanir og ævintýri eru ekki fyrir fólk af mínu sauðar húsi þó varði spennandi að vita hvort við skildum einhver tíman komast inn í söngva eða sagnir Við erum að vísu á kafi í einu ævintirinu núna en ég og við það sjáðu til fórt okkur verður breytt í orð og sagt frá okkur við arineldin eða lesið um okkur úr stóri bók með rauðum og svertum stöfum óra, óra löngu seinna eða að fólk segi kannski lofu okkur nú að heyra eitthvað um fróða og hringin eða einhver krakkin segi já það er nú ein af uppáhalds sögum mínum Þá segði fróði var hugrök Ketja var það ekki pappi? Og þá svarar faðirinn Jú drengur minn frækileigastur allra hobbíta og þá er nokku miki sagt. Ó ja, þá er nokku miki sagt, ansaði fróði og fór að hlæja háum og kvellum hlátri sem kom beint frá hjartanu. Slíkur hlátur hafði ekki heyrst á þessum slóðum síðan sáran kom til Miðgarðs. En soma fannst hláturinn kveða við svo hátt að hann var döðrættur um að allir steinandi hlustuðu og að stóru drangarnir beygðu sér fram yfir þá til að heyra betur. En fróði hirti ekki hótun að hann hjelpar áfram að hlæja. Já, það veri ég að segja sómi minn, sagði hann milli hlátusrókana, að það er einhvern veginn svo gaman að heyra að tala um þetta, að ég glæðist næstum eins og barn, eins og sé verið að segja mér æfintriði á okkur sjálfum og það hafi verið sk En þú gleymir bara einni söguhetjunni. Soma, manninum Soma. Ég vil heyra meira um þennan Soma, pappi. Akkurðu kemur ekki meira fram hvað hann hafi til málan að leggja, pappi. Allt sem hann segir er svo skemmtilegt að maður fyrir að hlæja og fróði hefði nú ekki komist langt án hans hjálpar, pappi. Er það nokkuð? Nei, fróði húsbóndi minn, sagði Somi. Þú átt ekki að vera að grínast með þetta. Mér er að vara fullkomin alvara. Mér var það líka, saði fróði og mér er það enn en við erum dálíti bráðir á okkur, sómi minn Sannleikurinn er sá að við, þó ég erum nú strandaðir á einum versta og leininlegasta kaplasögunar og því er hætta á að einhver segja á þessu stígi að ég lokaði nú bókinni, pappi minn mér langar ekki til að heyra meira Það kann vera, saði sómi En ég nú samt ekki viss um það Þegar atpörnir hafa gerst og eru afstænir og orðnir að hluta af mikilli sögu þá verða er allt öðruvísi Hugsaður bara jafnvel Gólrir gæti orðið betri en hann er í einhverju æfintýrinu Það var jafnvel þagað yfir því hvað hann var heillilega anstíkilegur og en leiðinlega þurfa alltaf að dragnast með hann á hælónum Og jafnvel honum þótti líka áður fyrir gaman að góðum sögum eftir því sem hann segir sjálfur. Hvort skildi hann nú líta á sig sem hetjuna eða þrjótin í sínu æfintýri? Gólrir, kallaði sómið allt í innu, þú kannski vera hetjan í þessu æfintýri? Æ, æ, hvað er nú orðið á honum? Hann hefur enn einu sinni laumast burt. Gólrir var hvergi að finna, hvorki framan við opið á skorunni, nýða neinstadar í skuggunum, þar hjá... Hann hefði aldrei viljað bragða á nestið þeirra, en vennilega þáði hann eins og einn gúlsopa að vatni. Síðan var vanur að ringa sig upp undir svefnin. Þeir höfðu ímynda sér að fyrr um daginn, þegar hann kvarflingi, hefði hann verið að bjarga sér um ætti. Nú hafði aftur horfið með þið voru að ræða sín á milli, en til hvers kvarf í þetta skipti? Me er ne illa við það, þegar hann er að er ney laipast svona burtu án að láta okku vita sá er og það er óskiljanlegt hér upp á þessum fyrndum. Hann getur ekki verið að leita sér að hæti hér nema grjótsjó orð upphaldsréttur hans. Óskiljanlegt. Hér vex ekki einu sinni minsta mosató. Æg gerum okkur ekki neinar grillir út af í núna sá er fróði. Við hefðum aldrei komist svona langt ekki einu sinni í skarðið án hans hjálpar og því verðvi einfaldlega taka honum eins og hann er síðan falskur, þá er hann falskur en það er nú alveg sama ég vildi þó geta fylst með honum, saði Somi og því meiri þörfir á því ef hann er falskur manstu eftir því að hann sað okkur aldrei hvort var gæstlega væri á skarðinni eða ekki og nú sjáum við vartu þar hann kannast standa auður en það er þó engan vegin víst gæti hugsaðst að golrir sem farin til að sækja þá kannski einhverju orka eða hverju aðra sem þeir eru nei, ég hef ekki tr þó að hann hafi eitthvert illræð í huga sem mér finnst ekki ólíklegt hann finnst mér frálegt að hann fara að sækja orka nýja nokkra aðra þjóna óvinarins fyrir hefði hann þá átt að býða með það þanga til nú, leggja á sig allt þetta erfiði, allt þetta klifur og laumast hann í sjálfurinn í landið sem hann óttast hann hefði sínilega geta sveikið okkur oftsinnis í hendur orka síðan við hittumst nei, ef hann væri með eitthvert leynibrukk að það væri þá bara eitthvert eigin upp sem hann heldur alveg lendu Já, ég býst nú við að þú hafi verið þar alveg rétt fyrir þér, sagði svo mig ekki svo það sem ég til mingis hugaléttis ég gerir mér engar gillifunir ég er í engu vafa um það að hann vildi koma mér í hendur orka eins gladur og drekka vatn en það er sagt ég glemdi nokkuru auðvitað djásninu Nei, ég gerir ráð fyrir að allan tíman hafi það verið djástni fyrir vesalingsmjagal sem er ég eði ferðum hans. Það verðist vera eina hugsuninu í öllu bralli hans, ef hann þá hugsa nokkuð. En hitt fæ ég heldur ekki séð hvað getu getur hjálpa honum upp á djástnið að vera flæmast með okkur alla þess að leið hingað upp. Kanski veit hann það ekki einu sinni sjálfur, sagði Fróði. Ég býst varla við því að hann hafi í rugglukalli sínum sett sér neina skýrt að marka áallinum, hvað hann ætla að gera. Ég held að hún sé fyrir mestu að forða því að djástni lendi hjá óvinninum svo lengi sem hann getur. Það væri hinn mikla reyðarslag fyrir hann ef óvinnurinn næði því. Og auk þess er hann kannski alltaf að býða eftir einhverju tækifæri. Já, lúpa og læpa, eins og ég sagði áður, mælti sómi. En þá verði við að vara okkur á að því meira sem er tveir land landóvinarins, því læpulegri verður lúpan. Markaðu orð mín. A þó við komumst einhver tíman nær skarðinu er ég hræddur um að hann geti aldrei sætt sig við að við færum með dýrgripin inn yfir landamærin. Þá er mesta hættan á að komi til einhverra stór vandraða. Já ja, við erum nú ekki komnu langt enn, sagði Fróði. Nei, en við ættum að hafa vökult auga með ánum þangað til. Ef hann kæmi af okkur einhver tímana óverum er í hræddur að læpan verði fljótt ofan á. Hvað þyrttum við til dæmis að gera svo að þú getir sofið í og óreki Erður þú örugari eða lægið þétt upp við mig? Mér þætti mikils virði að þú fengir nægan og góðan svepp. Ég skal halda vörði yfir þér og eða þú lægir við hlið mér og ég mætti leggja handlegin yfir þig, gæti að minstakosti engin komið og þreyfað á þér án þess að ég vissi að því. Ég fer þá að sofa, sagði fróði og dæsti eins og hann hefði séð blekki sín Savaríks gráslendis í eyðumörkinni. Já, ég get jafnvel sopnað hér. Svoðu þá húsbóndi, legðu höfuðið í kjöldu mér. Og þannig kom gólrir aðeim mörgum stundum síðar. Það sneri hann aftur, klifrandi og til baka neður stíginn úr myrkrinu framundan. Sómi satni bakið að klettinum, hallaði höfuðið út af og andaði þúnt. Fróði hafði lagt höfuðið sitt í kjöldu hans og var sokkinn í þungan sveppn. Sómi hafði lagt aðra hönnsína yfir bjart enni hans en hina mjúglega á brjóstónum. Freyður var í svipvekja. Gólrir virtið á fyrir sér. Undarlegu svipur koma magort og sultalegt andlitið. Bliki hvarfur augum hans, þau eruðu dauf og grá, gömul og þreytuleg. Það var eins og hann engdist í sársöka kipp og hann leit undan og síðan upp til skarsins en hristi höfuðið eins og hann ætti í einhveri innri baráttu. Svo nálgaðast hann þá og tegði hægt fram titrandi hönd. Hann snart nýja fróða mjög varlega og snerting hans var næstum eins og kærleiks atlót. Eitt augnamblik ef annar hinna svovinda hefði séðan, hefði hann getað ímynda sér að þar sæti gamalla lúin hoppíti inni fallin og ellimóður af allt og mörgum æfiárum langt umfram sinn vitunatíma svo hann hefði mist alla vini og eitt menn sína, glatað öllum sínum ökrum og æskustraumum og eftir sæti aðinn skömmul, soltin og vesæl vera. En því sneptingunar umskaði fróði og umlaði upp úr svefninum og jefnskjótt glaðvarknaði sómi. Það fyrsta sem hann sá var golrir að teigja sér í húsbóndan að því er hann hélt. Heyrðu mig þú! sagði hann hróttarlega. Hvað ertu að gera? Ekki Ekkert, sagði Goldri lárt. Góður húsbondi. Þú þart nú ekki að segja mér það, svaraði Sómi kvat skeittlega. Og hvar hefuru þú verið að flægjast, lépað að lúskra burt og lauma svo aftur til baka gamli þrötrudin. Goldri hrökkunda og græna bliki blossaði skyndilega undir þungum augnlokunum. Allt í einu umhverðust hann og leitaði út eins og konguló, skríðandi og liðbeigdum útlimönum með útstandandi augun. Ég hverfulega andartaks augnablík var horfið og myndi aldrei snúa aftur Læpan lúskra, kvæsti hann Hobbitsar alltaf svo kurtið sér og já Þessi líka góðu hobbitsar Smjagal gerir allt fyrir þá Smjagall vísar þeim á leynileið sem engin annar gat fundið þreyttur er smjagall þyrstur er smjagall ó já, skræl þyrstur og hann leiði þá áfram og leitar að leiðum en þeir segja bara læp hann laumast lúskrar heldur ekki góðir vinir það ó já, djáksni heldur góðir strax fann sómið til yðrunar yfir því hvað hann hafi verið harbrjósta við vesalenginn þú ekki dræði það úr tortrygni hans afsakaðu, sagði hann Mér þykir eftir að leitt, en þú gerði mér svo byggt við upp úr svefni. Og það sem verra var, ég átti ekki að vera sofandi, svo ég tók það narið mér. En fróði húsbóndu minni er svo afar þreyttur. Ég bauði honum að fá sér blund. Og ég þá, þannig er það, fyrirgeðu, en hvar hefur verið? Að lúskra, svaraði Gólrir, full illur og græna bliki hvarf ekki úr augum hans. Ég þá það hann sagði sómi hafði þá eins og þú vilt ég býst heldur ekki við að það sé svo fjæri sannleikunum og nú vist komin tími til að við reynum allir lúskra áfram saman hvað er orðið áliðið? Er, en er enn í dag? eða er komið á morgun? það er morgun, sagði Gólrís eða þetta var á morgun þegar hobítarnir fór að sofa en það hefði getað verið heimskulegt mjög hættulegt ef smjagall hefði ekki verið að lúskra í kring á verði Æ, verði við nú ekki bráðum búinir að fá nóga þessu orði, sagði sómi. Jæja, en þú um það. Ég skal nú vekja húsbóndan. Og hann ítti hárunni blílega frá enni fróða, lögdi yfir hann og talaði látt við hann. Vaknaði fróði húsbóndi minn, vaknaðu. Fróður umskaði við, opnaði augun og brosti blítt, þegar hann sá andlitt sóma lúta yfir sig. Mér þykjið þú vekja mig snemma, sómi, sagði hann. Það er ennþá dimmt. Og Gólrir er komin aftur fróði húsbóndi minn og hann segir að sér komin á morgun. Svo við verðum að halda áfram, síðasta áfangan. Fróði dróð djúft andan og settist upp. Síðasta áfangan, sagði hann. Góðan daginsmjagall, fastu þér nokkuð ætilegt. Hefur hann nokkuð getað kvílst? Engin matur, engin kvílt, ekki fyrir smjagall, svaraði Gólrir. Hann er bara læpari. Sómi smjartaði góm en hélt aftur af sér. «Vertu nú að taka sjálunum þeir eru ónefni, Smjagall, sagði fróði. Það er óskinsamlegt, hvort sem þau eru sönni eða ekki. Smjagall verður að taka því sem að honum er rétt, svaraði golrir. Honum var gefið þetta nafn af hinnum góða sóma, hobbitsanum sem allt veit. Fróða var litið á sóma sem svaraði. «Já, húsbóndi minn, ég kallaði hann þessu orði þegar ég vaknaði snögglega af svefni og hann var hjá okkur. Ég Baðan hann setna afsökunar á því en hann hefur nú þrá stagast svo á þessu að ég hefði bráðum að taka afsökunarbeinina til baka Jæja, ef við þá ekki að leggja aftur á stað, spurði fróði En nú er komið að miklum þáttaskilum milli mín og þín smjagall Segðu mér, getur við nú ekki sjálfir að rata það sem eftir í leiðarinnar Við erum hér í auksín skarsin sem markar inngangina mordor og ef við komumst tangað upp á einspítur, má segja að sankumalag okkar sé út runnið. Þú hefur þar með gert það sem þú lofaðir, og þar með eftir frjáls. Frjáls að fara aftur og ablaðir matar og kvílaði hvert sem þú vilt, nema ekki of allt þjóna óvinarins. Og einhver tíman mun ég launa þér, ég eða einhverjir aðrir sem muna að mig. Ó nei, nei, ekki enn, reyni gólri. Ó, ó nei, þeir rata ekki leiðina sjálfir gera þér það. Ó nei, alls ekki með neinu móti, næst koma göngin, smjagall verður að koma með, engin kvíld, engin matur, ekki neitt enn.